Стівен Кінг, Овенкінг Сплячі Красуні. Розділ дев'ятий Один Заснулий у тіні Сикамора з головою на згорненому жовтому жилеті пожежника. З люлькою, що леджеврила на грудях вицвілої робочої сорочки, Вілі Берг, дядько з прихисти дорогу, мав картинний вигляд. Добре відомий хапанням риби і дичини на громадських землях, а також міцністю свого гнаного невеликими партіями самогону, уславлений тим, що ніколи не був спійманим за браконьєрством чи заварінням кукурудзяного піла, Віллі Берг був ідеальним людським втіленням гасла цього штату, мудрованої латинської фрази, що перекладалася як «Горяни завжди вільні». Йому було 75%. Сива борода, що опушилася аж навкруг шиї, і ветхий Кейсон із парочкою застромлених уповсть блешень відпочивали на землі поряд з ним. Якщо комусь іншому і хотілося б упіймати Віллі на якомусь із його різноманітних злочинів, таке життя, але Лайла дивилася на нього крізь пальці. Віллі був добрим чоловіком, який безплатно робив багато корисних для міста справ. Він мав сестру, яка померла від альцгеймера, і перед тим, як її відійти, Віллі її доглядав. Лайла бачила їх разом на спільних вечерях пожежної команди. І хоча сестра Віллі тупилася у простір скляними очима, Віллі не переставав церемонити, балакав з нею про те й се, а тим часом нарізав курчатину і згодовував її по шматочку. Зараз Лайла стояла над ним і дивилася, як рухаються під повіками його очі. Приємно було бачити, що принаймні одна особа не дозволила світовій кризі порушити його після обідній відпочинок. Як би їй хотілося лягти під сусіднім деревом та й самій закімарити. Замість цього вона штовхнула ногою його у гумовий чобіт. «Містер Іван Вінкл, ваша дружина подала заявку про зникнення вашої особи. Каже, що ви вже десятки років як пропали». Повіки Віллі розтулилися. Він кілька разів моргнув, забрав люльку у себе з грудей і сів. Шерифе? Що вам снилося? Як ви підпалюєте ліс? Я сплю з люлькою на грудях ще відтоді, як хлопчаком був. Воно цілком безпечно, якщо ви опанували це вміння. А сниться мені новий пікап до вашого відома. Пікап Віллі іржавий ржавий динозавр ще з епохи В'єтнамської війни стояв на краю гравійного накату перед трейлером Трумена Мейвейзера. Свій крузер Лайла припаркувала поряд із ним. Як тутешні справи? Вона примружилася на довколишній ліс, на оточений жовтою стрічкою трейлер. Пожежу всю погасили? Ви тут самі? Ми залили той метовий сарай, що вибухнув, і ще його шматки позаливали. До стобіса шматків. Тут не надто сухо зараз, на щастя. Хоча мене час, доки сморід вивітриться. Інші всі роз'їхалися. Сам подумав, краще зачекаю, постережу місце пригоди та теє, сеє. Віллі крекчучи підвівся на рівні. Може, мені варто було б почути, звідки у борту цього трейлера ота діра завбільшки, як куля для боулінгу. Ні, сказала Лайла. Кошмари будуть. Можете вже їхати, Віллі. Дякую, що не дозволили пожежі поширитися. Лайла рипучими на гравії кроками підійшла до трейлера. Кров, що запеклася навкруг діри в борті, вже потемнішала до бордового кольору, попід запахами гару та того озону, що його вивільнив вибух, тягнуло нудним смородом живої плоті, залишеної пектися на сонці. Перш ніж підпірнути під поліційну стрічку, лайла струснула носовичка і притисла його собі до рота й носа. Гаразд тоді, сказав Вілі. Уже, мабуть, за третю, треба щось перехамнути. О, ще одне. Мать, там ще триває якась хімічна реакція. О, дамечки, поза тим, що лишилося від того сараю. Це все, що я можу припустити. Схоже було, Віллі, попри оголошений ним намір це зробити, їхати не поспішає. Він набивав собі нову люльку, вибираючи крехти тютюну з передньої кишені сорочки. Що ви маєте на увазі? Подивіться на дерева, на землю. Наче феїні хустинки, як на моє око. Але, ну, ці ж ще й липкі, клейкі, та й цупкі також. Феїні хустинки не такі. А вже ж, промовила Лайла, вона уявлення не мала, про що він говорить. Звичайно, вони не такі. Послухайте, Віллі, ми маємо декого під арештом за ці вбивства. Еге, еге, чув за це по своєму сканеру. Важко повірити, щоб жінка змогла повбивати чоловіків і прорвати отаким от чином стінку трейлера. Але жінки тепер стають дужчими, така в мене думка. Поглянути лише на ту Ронду Равзі, наприклад. І знову ж Лінда не мала й гадки, хто така та Ронда Равзі. Єдиною надзвичайно фізично сильною жінкою, що її вона знала у цій місцині, була Ванеса Лемплі, яка додавала до своєї зарплатні в'язниці зароблене на змаганнях із реслінгу. «Ви знаєте ці місця?» «Ну, не як власну долоню, але тутешні краї я доволі знаю», – погодився він, трамбуючи свіжий заряд у своїй люльці, жовтим від нікотину великим пальцем. «Та жінка мусила якось сюди дістатися, і я сумніваюся, щоб прийшла пішки. Чи можете ви пригадати якесь місце, де б вона могла залишити свою машину? Десь віддалік від дороги?» Віллі підніс сірника до люльки і роздумував. «Ну, знаєте що?» «От там десь за півмилі звідси проходить електрична лінія Апалачиської енергетичної компанії». Він показав на пагорб поза метовим сараєм. «Іде аж увокруг Бриджер. Хтось на повнопривідному міг би заїхати в ту просіку з Пенніворд Лейн. Хоча сам я не робив би цього на жодні автоза, за яке заплатив власні гроші». Він поглянув на сонце. «Час уже мені котитися?» Якщо поспішу назад до дільниці, встигну на доктора Філа. 2. У трейлері не було на що дивитися, чого б уже не сфотографували Террі Кумс із Роджером Елвеєм. І нічого такого, що могло б пов'язувати Євку Блеки з цим місцем. Ні сумочки, ні гаманця. Лайла блукала між тамтишнього гармидеру, поки не почула, що пікап Віллі поторох котів у напрямку головного шосе. Потім вона пройшла по захаращеному мотлухом гравію перед трейлером, підпірнула під жовту стрічку і попрямувала до метового сараю. «За півмилі звідси», – сказав Вілі, І хоча лісова гущавина заважала Лайлі побачити пілони лінії електропередачі звідти, де вона стояла, шкодуючи, що немає респіраторної маски, сморід хімікатів досі залишався сильним. Вона чула безупинне бз, яке вони видавали, несучи свій високовольтний вантаж у домівки і бізнеси цього маленького кутошка-триокружжя. Люди, які живуть біля цих пілонів, кажуть, що вони викликають рак, і в статтях, які Лайла читала в газетах, також траплялися переконливі докази цього. Утім, як щодо мулу з кар'єрів та ставків відстійників, який забруднює ґрунтові води, винним може бути як те, так і інше. А може це щось на кшталт отруйного рагу? Різні створені людьми штучні спеції замішуються в різноманітні апетитні захворювання. Різновиди раку, хвороби легень і хронічний біль голови. А тепер ще нова хвороба, подумала вона. Що її принесло нам? Не водяні ж вугільні відходи, якщо це відбувається в усьому світі. Вона вирушила в напрямку того «бззз». І не пройшла й дюжини кроків, як побачила першу з фейних хустинок і зрозуміла, про що говорив Віллі. Зазвичай вони траплялися на очі вранці, павутиння інкрустоване крапельками роси. Лайла опустилася на одне коліно, потягнулася рукою до білої латки та потім передумала. Підібравши гілочку, вона натомість ткнула в павутиння нею. Тоненькі пасма прилипли до кінця гілочки і здавалося, чи то випаровуються з деревини, чи тануть у ній що було неможливим, звичайно. Обман її втомленого зору. Не могло бути іншого пояснення. Вона подумала про ті кокони, якими обростають сплячі жінки, і зачудувалася. А якщо оце тут та сама речовина? Єдине здавалося очевидним навіть для такої виснаженої жінки, якою зараз була вона. Це схоже на слід ноги. «Принаймні мені воно таким здається», – голосно промовила Лайла. Потім вона зняла у себе з паска телефон і сфотографувала цю хустинку. За першою знайшлася інша, а далі ще й ще. Тепер уже жодних сумнівів. Це сліди, і особа, яка їх залишила, прямувала до метового сараю і трейлера. Біле плетиво також причепилося до стовбурів кількох дерев. Кожна з таких латок контурами приблизно нагадувала долоню, так, ніби хтось або торкався їх, проходячи повз або спирався на них, щоб перепочити чи прислухатися. Але що воно за таке, це лайно? Якщо Євка Блек залишила сліди ніг і рук з павутиння тут, у лісі, як виходить, що жодних ознак цього немає у Лайленому крузері? Лайла піднялася по цих слідах угору з і пішла далі вниз, у таку собі вузьку западину, які тутешні краяни на кшталт Вілі Берка називають виярками або байраками а потім знову вгору, на інший пагорб. Тут дерева росли густіше, віржинські сосни боролися за простіри сонячне світло. де де з гілок звисали ті павутинчасті клапті. Вона зробила ще кілька знімків телефоном і продиралася далі, до електричних пілонів, до яскравого сонячного світла попереду. Лайла нахилилася, щоби пройти під низькою гілкою, виступила на галявину, стала і просто дивилася. На якусь мить всю її в тому змило зачудуванням. «Я не бачу цього», – подумала вона. «Я заснула. Може, в своєму крузері, може, в трейлері покійного трумена Мейвезера, і мені це сниться?» «Напевне, так, бо нічого такого не існує в Триокружі чи на схід від скелястих гір. Нічого такого насправді не існує ніде, ні на землі, ні в цю епоху». Лайла стояла за на краю галявини, звигнутою шиєю, дивлячись угору. Зграїнетель, бронатних відтінків, пурхали навкруг неї. Здавалося, це якесь райдужне золото перемішується у променях після полудневого сонця. Десь вона читала, що найвище дерево на планеті якась секвоя, трохи не сягає за вишки 400 футів. Це дерево посеред галявини було на вигляд вищим, і воно не було секвоєю. І не було схожим на жодне дерево із тих, які вона бодай колись бачила. Найближче, з чим могла порівняти Лайла, були ті баньяни, які вони з Клінтом бачили в Рико під час їхньої весільної подорожі. Це воно стояло на велетенському вузловатому п'єдесталі з коренів, найбільші з яких були на око футів 20-30 завтовшки. Окоренок складався з десятків переплетених між собою стовбурів, підносячись до величезного гілля зі схожим на папоротеве листям. Здавалося, дерево світиться своїм власним світлом, окутане якоюсь аурою. Мабуть, це була така ілюзія, викликана тим, що сонце, спливаючи на захід, зблискувало у просвітах між перекрученими стовбурами Окоренка. Проте, утім, усе цілком тут ілюзія. Хіба не так? Дерева не ростуть 500 футів за вишки, і навіть якби це дерево мало таку вишину, припустімо це так, вона побачила б його ще від труми нового трейлера. Террі з Роджером його б побачили, Віліберг його бачив би. Із сонми, що папоротевого листя високо над нею в небо спурхнула зграя пташок. Зелених. І спершу Лайла було подумала, що то папужки, тільки ці були надто маленькими. А зграя полетіла на захід, утворивши стрій у формі V, Боже мій, наче ті качки, і зникла. Лайла потягнула свій наплічний мікрофон, натисла великим пальцем кнопку, намагаючись викликати лінію в диспетчерській, і не отримала нічого, крім постійного потоку атмосферного тріску, та якось і не здивувалася. Не здивувалася вона й коли червона змія, товща за накачені біцепси Ван Лемплі і завдовжки щонайменше три ярди, виповзла із вертикальної розколини в сірому стовбурі цього дивовижного дерева. Розколена та була з двері завбільшки. Змія підвела свою списоподібну голову в її бік. Чорні очі вивчали Лайлу з голодною цікавістю. Язик покуштував повітря, потім тягнувся назад. Змія прудко сковзнула вгору прощіленою в стовбурі і обвила акуратними кільцями одну з гілок, погойдуючи головою як вагадлом. Незбагнені очі так само вивчали Лайлу, тепер дивлячись на неї згори вниз. Збоза дерева почулося низьке роздираюче гарчання, і з затінку з'явився білий тигр. Очі в нього були яскравими і зеленими. Виступив гордовито Павич, киваючи головою зі знаменитим хвостом, розпущеним вілом. Він видавав звук, що скидався на єдине, знову і знову повторюване кумедне запитання. Ги-ги? Ги-ги? Навкруг нього вилися нетлі. У Лайли в родині зберігався ілюстрований новий заповіт, і ці видкі комахи нагадали Лайлі той німб – який, здається, завжди мав Ісус, навіть коли лежав немовлям у яслах. Червона змія зісковзнула зі своєї гілляки, пролетівши останні десять футів, і приземлилася між павичем і тигром. Усі троє рушили до Лайли на краю галявини. Тигр скрадливо, змія плазом, а павич козирем куткудак Лайла відчула глибоке, всеосяжне полегшення. Так, так, це все сон. Це беззаперечно сон. Мусить бути сон. Не тільки цей момент, не тільки Аврора, але й уся решта. Геть усе після тих весняних зборів курикулум комітету триокружжя в аудиторії Коглинської старшої школи. Вона заплющила очі.